Postoi. Hoi, hamarri. Hamarri. Eke hamarri. Hamarri Hai van. Amara tanorado, uma plata. Porta fantástica. Mata, minha verca. Volta suri esta semana que vem. Na linha até Dezturitz bete bakarre baten alde itansoa la. Ni ga aduradikaso nagako, kaso ide lai ni basakia ia sipotala galtzen no maino geio, antukasoekin. Egon ikaso galdoi, laguna gestic lagundu. Etzi nekoa kapak hintza betik emala. Anchu, berak hamartitz. Si heron hasitzen juvelequariazia. Mira Guau. Wow. Dukasuketzea mehizik galtzean. Baina okay. Simun Lamberek mehizitzean irabaztea eh? ah, ere. Bai, bai, Simun ere. Simun ere, pa. Simun bueno, ere, pa. Boa, ni, Larroko turnuan boste erroa iraziteat. Ato? Zerberstu gaitzki? Galtzea benoveki. Aja. Ni, abokot. Nuan, uh, egunta jo goi... Uh, egunta joita boste. Begoita boste kenetan, lauetan jo goi galtzean tia. Okay. Tazukatik, Lui, bauzolako, beti naiten dako pariatzen dut, edo ez? Nik ni ni niz eh, beti hauzala bate berdinari. Nik niz eskoleat, eta azpiteik entxatzen dut beste eh, eskoleat, ez da niz galtzen dut. Beti entxatzen dut haustia. Zorba so, nizia zikautela, entzatzen nuz hauztia beste eskola ditendu beste mitzika. Egun egin bieldetat dina. Egun egin bieldetat dina. Egun bieldetat baneina. Hortzilean eaz egin bieldetat dina. Odean agri Eta azok zehuzu taktika dela koa Eta, hori, koosunzu, atxarrian dukazu asidera bere eskukuen uh, kamiatzen endo Horakok guauzer kaso maitean ziren, pariobetan? Ha, ez, ez, ez, ez, ez... Horrek ez toka zuiten ez Horzilean hori Zer eta heletan izan da bi kontrata eskia zein zila Zeinazien eskiaan? Minera zuela eskiaan Doeika... Tanto gaten dekin, eta gibela joa itian... esko gibelian, minatu hori Bainan eztokan. Eh, oh, Eztik eh, onurio handik, eztanduk. Eh, eh, eba, yeah. eba, eba, eba, eba. Txegarai, aulxau zen egin. Tagio, demagun, trinqueta zun baite, unhen dako beki eta bestehen dako esan mesteta. Ola, cuerka, zun baiteun zia, ola? Zun betaldiz. Zun betaldiz. Zun trinqueta dira, ba. Vuelta arribeza lakat, bai unako trinquetean, aizia huai da, beste trinquetea tameno. Bixio vita. Bixio vita alainan zira lehenago bezain iziak pilotak orai eta hor dira eta hor dira bai unan, murria bizia baita haren pilota hono partitzen da eta inloa ortene, sake baiunan aliz hemen ez duan izin, eh? nahi izan da, ale hemen pilotan, eh? ino partira hona goaltakik, bena eta zako partitzen besua orta goda, tengeta, ba, dira hobi hau bat zuinako, beste atzuinako, beno eh, nahi larra bezalakat, goa denetan, da, tenge guzietan barra lona baita Egun ehi, no l'arralde partira hio. Estote, jakinekoan bestek, hori evitatzen l'arralde. Sogora izan dira l'arraldei behar zuten, l'arralde evitatu, eta Ximunea izan. Hortan izan da divenzia, se Ximune partira. Bizik edera gaito, eh? bizik edera. Erte mitzinten, leheri nazelat. Guneek eraiten ziren, nahi bitzien. Ximuneek, Ximune, eh. usatea balima da. <pelimata> Atsitza mani bada azokoan, kimondi Haita amagetaita ikat, badu haioa Ahurtzen da Egon besteak ez dakite, jakina ahal izan jari akzen Txegarai ahizan anxilean biberera da txeko orde Horie goro, behar da kaskoz ahizan bilotan Tasiak ez uzi jakina ahal izan, sibiotaren si eh, eh, paribetan txakasten. Siburotarrak ez dute nahi, ez dute e, nahi pariozak ez dute nahi sartu, eh, pariozak ez dute nahi Ez bat zen ez da hile hori diruaren kentzia Darbe, iaz lezakete, doaik ez dute beharrike irazia Be, bo, eni siburotarra, baina nike egun irazio, hartu dut zepiskata Zun siburotarra zira? Afen, arraztan siburotarra Egin ezin, duak pariozak? Amarro txela Berdinketain txera berdinketain ah, yeah, no. bon, txera berdinketain. Eta, jolakazten da. No, no. Yo, berak, uxiot, eh, ia berak usiat, irabazten batak guztu emaiten du. Ez da berdu izan bea behar da, onartu galtzen galzen ahal dela. Hon hartu behar da. Eta pilotaria betiak beti, etakampoi koberenian. Hau da bi bihotarien zenpua ikusi, somata izan dira, suma partida badiosten egina. Na, du, kustakiu, eit, eit. Ez, ez istia bat proche partida gosietan dela. Bizi gertza egiten euren edo dukasoa izana zela eletane, ku bainanke bizik gertza egiten hemena izanazela. Hori egun hemen. Hori izanazet ortzialean zurei den. Higandian, Zureiden, Asterdian, Heletan, Ortsialien, Hemen, Higandia, Egunberiz Hemen, Bospartida Hintu, Hamar Eunez. Aniz da, eh? Aniz da, eh? Bazien, eh, eh, eh, eh. dukazuk Egun Aski, unarreat. Higandia, <gurra> Higandia, Egunberiz Hemen, Bospartida la roi dopone bin ti ti ti ta roi bin ben ye ben eri ari aur ek ko ko roi to bin ti ro wa 4 10 euro 15 gala ispaz. 15 gala ispaz. 15 gala ispaz. 15 gala ispaz. Naini, kakina lezazte? Naini, kakina lezazte? shimun kakina zela. Estu te evita çerrando, a luia. Ahora yo voy a quinceinaio, Barralde. Jove, autè al dioros de vitapet. Sacaré har iman da co. Tomaba vitu moina con vitu mate, Echibahle eta Luia Marke, un zek pariatzen ikusten zi uzte ut jinketa guztietan oizkin guztietan un neus neus danik aiziste. Ba, ni pilota seitzen duta en ese miar israkuan, Tipi, pilotan ibatu. hoita 16 urte baditu. 16 urte badu, 80 urte pilota segitzen dola. Ni hau ari zananis ere. Na, ez ni beloktan. Nibel beherokoan, bihagel maila, amatuagetan. Na, jostatu gira, du egin egin. Eze, jaz, bada hoita amagukte, pariatzen aiziela, la? Ez, hoita amagik, ez. Hamos togoi batukte. Egezketaz geroz, hor segitzen ditut pilotapaktidak eh, riuriaki, usu. usu Doni abanen, astereen guziz, eta iandetan izan daina amatuagala berezkoak. Na, maite dugu, kabahira multxoak. Beste bera gira, eta elgarrekin gira, batida de Moran, batida entzien, batida ondoan, aferri batzu eginez eta, hola, bat gira muntxoat, el sí. el eta elgarren artean gira, eta ez dugu minzahundik egiten elgari. Eta, ez da zu, Lui, nuz da nik aizila? Nik pilota, Zona Paulen okupatzen ditzen, eh, lehena okupatzen ditzen gaztean pilotaan, ben Zona Pauleko Societatean, gazteazetik beti okupatzen ez eta geu hori saktonitzareek Lise Zarenrikarean halaena ligaren barne nintzan eta geu hori gutxi dinten azpiritzaun iteal eta reunio eta geu pilota dona poleko fetetatik bugiak ondintza eta operazio nasinez pa e, ba, baldu 50 bat dutetik lan hamatekin hasian izala na goi goi estale mesarda leena eta pariatzentzea aise goi beno biho bai, hama, rohiago, gorritamagoago iten bada, aniz da guai. Eta lehen, ehumila iten zen, mila, mila, mila, frankotan, zen ordean, zen gauza bera pariatzia. Gio bat ziren, pariazalea zaharrak, hek iten mitzulte, baina hek ez dira horri hio, bada biziki joanik. Pariazaleak uh, argutipitu dira. Zosada purtua da? Bai, zosa biziki guti hau da lehen meno. jende jendek ise isi sosa. Eta ziak azkenean zer duzie, sosa e, irazteko sedea, ez bi perpiskata maiteko? Ez, ez, ez oh, da sosa irazteko, ez du, ez du irazten. Sosa gu, apropa ez dekilibratseko iten dugu, baina, hori, ambientza buskat ezartenda, eta trinketak, trinketxeko harta, marimala, justu dozonean do entabada, gehio parea eta ordean jendeak, jendeak baztergozieta esu dira, gu zeiten nun, Na, gu ez du elgar min handik iten, elgarri eh. Gendia konten da, izan nahin amientza buskabela, partida trin gita imar nean. Afuntsan zekere bez uh, ikusgazia sohtzeko horzizte. Ah, oh, ba, gure, eba, mail, mailtipian, eh, mailtipian. Eh. Na ez, gure bisio bat da, hori. Parti guk, uh, est, estakigu, partida bat den, bat isoiten, zeit hiriskatu gabe. Zan nahin hamagoago, alabostoko, berdu beti zeit, Behaian artian pariatu. Bizi hobat da. Na, hola. Ez eh. tu minan hundi iten edo garrit. Ta... Juste ki hor egieran, ba, ez zahrak, baina adin batetakoak, gaztiak ez dituzi biltzen bate? Gazte, ba, karbatsoba dira, eldudinak, eh. Erretzetari hurbiltziak dien, eta dieneta, hola, ta... na, eso, spada, eta na, ez, baita zpada, erretzetatiak. Ez, hola. Zian hitze, lehen batzen nio. Eta gio, parioat gitean, ze beti lehena, lehena indako, shakatzen dena indako pariatzen zue, da nora egitean Ez. Gure artian, ez garr, artian dugu hola, ez garran artian aigira, soin, noen is, arendako, ni bestian dako, eta gure artian, ez artian dugu, Frantzesa erten dena kota eta eta eta egiten dugu, fabogeitua bada pareat, fabogeitua eta jartai batzatzen gira eta sifkei amaiten du baina galdien bada aiten hausi jadu sifkei kalndiena berro eta amaro ero, kompatsio, ne? eta kontrari hua Eta gu ustez, partia tinkua balima da, pariuak, ekilibratia dira, berdinean, ardura, berdinean, entzatzegira, azterak. Ota, guai, ze, irabazilek tragoat eskentzonte beste gara? Ez, ez, ez, hori ez, tragoat. Eatentu e berdin bila ba, irabiek eatendu, ebira eatendu. Eztu e, hori. Hena, pariuak hori da, e, gainetik hartzen denak, e, favore hartzen du. Eta lehenik guak aldatzen da. Eta azpitek hartzen nienak, eh, galditzen man imado, azpiko hartzen du lehenek, Azp azpitek nahi dienagin. Na gainetek hartzen nienak, hua galdatzen da lehenek, gaineko. Oh, Buen berze. Oh, wow. Mutxo segit, abis talio eta arte. Zai, izabera. Zai, ah, izabera. Zorra, <tose> guadameko. <tose> Zorra, Link Tarren Sobercalol Edur тутaden bo